Hej, hej och välkomna till första avsnittet av Bullmonster. Det är jag, Malin och marlen. Hej. <laughs> inte alls awkward. <laughs> ja, vi har ju samlat oss här i Marléns kök. har en massa bullar, kaffe och julmust. Så är det är ett stort mis på gång. Vi har redan hunnit äta upp kardemormorbullarna. Så nu kamel kvar. Ja, inte så mycket valmöjligheter nu. Men du kanske vill kicka igång vårt Buffy-tema lite Ja Presentera alltså Buffy. Vår, vår kära Buffy Vi ska prata om idag Buffy, <laughs> Buffy The Vampire Slayer mm. eh, TV-serien Framförallt mm. eh, TV-serien gick alltså I sju säsonger med 144 avsnitt Mellan 1997 Och 2003 eh, och innan det så kom din film då, 92. Och mycket, om jag har förstått det rätt så är en stor del av att tv-serien överhuvudtaget kom till att eh, Jos Whedon inte var så nöjd med filmen för det var för många andra som var in och petade och pillade och ville andra saker. Så då siktade han på att få göra tv-serien och den blev precis som han själv ville ha den. Och det är vi glada för. Ja, det tycker jag Eh, om man googlar Buffy the Vampire Slayer så får man 14 miljoner 900 000 träffar Så man kan mm. lugnt säga att mm, Det är rätt så imponerande eh, Och Bara om man gör en Facebook-sökning Så finns det minst 58 sidorgrupper Och sådana här quizzer och tester mm. Och sånt. Och då kan man ju fråga sig när jag skapades Facebook 2004 mm. När slutade Buffy <laughs> 2003 Eller? Så uppenbarligen så lever det i alla fall vidare. Ja. Om man googlar på Buffy, då, vilket jag gjorde, så får man ju upp väldigt många olika sidor med roliga små fakta som folk har snickrat ihop. Och det är väldigt svårt att veta vad då det här som är sant och vad som. är ja. Fanfiction och önsketänkande. och, ja. <laughs> och Men eh, någonting som återkommit ganska mycket är att från början så. Vad Carisma Carpenter Som då spelar Va? <laughs> Just det eh, Cord Cordelia, Cordelia. Ja. Eh, Som var påtänkt som Buffy Och Sarah Michelle som var påtänkt som Cordelia mm. Och ja, jag måste spontant säga Att det känns skönt att de bytte plats På de föräldrar. Ja men sen, det är samtidigt Det kanske inte känns helt normalt nu Om det hade varit ja. tvärtom det är ju, Vi är ju så vana vid Sarah Michelle eller Som Buffy Frågan är om man kanske tyckte om Buffy mer om du var Carpenter. Liksom. Yeah. Det vet man ju inte. Men sen kanske jag är typ en av de få, eller få eller väldigt många skulle jag vilja tro, som inte riktigt tycker om Buffy. Men tycker om typ exakt alla andra i serien. Och jag är lite inne på uh, det är också. är ett vanligt tror. Men sen, ja, och sen så var även Sarah Michelle då påtänkt som Sabrina Tonårsexan innan. Ja, det, det känns konstigt. Medan Keely Holmes då var påtänkt som Buffy- ansiktet när för innan Ass ni, ni det kanske inte kan, uh, ni kanske inte kan se mitt ansiktsuttryck men det är horribelt jag kan säga horribelt ja uh -huh. och det ska även vara så att med reservation för att jag inte alls kan uttala Mannens efternamn så David Boreanaz som, ah, spelar England, uh -huh, som då skulle ha blivit erbjuden rollen som Bruce Wayne i Christopher Nolans Batman reboot och då säger jag bara tänker någon någonsin mer Gnälla på den senaste castingen med Ben Affleck För det känns som att Tänk Angel och sen... hade kunnat vara vara. Batman ja. <skratt> uh, Så är jag är ännu nöjdare <skratt> <skratt> Ja fast det är för fan helt legit Att vara sur på Ben Affleck för att acceptera att... Han, borde, han borde gjort som Angel och bara tackat nej alltså... Jag är okej med det, jag är inget emot Ben Affleck jag har alltså, hört om få som inte har något borta. Oj, det kan vi ha ett helt avsnitt att diskutera varför man inte tycker om honom. Det tror jag. Så det hade passat bra. Sen finns det ju lite andra såna små roliga saker som att James Marshall som spelar Spike egentligen inte alls överhuvudtaget är britt utan mm. amerikaner har en ganska grov amerikansk accent Så från början så provspelade han med en bred texas dialekt. Men sen kom hon på att han skulle vara britten då. Så Anthony Stewarthead som Spelar Giles Var dialektcoach åt honom under mm. Och det gjorde lite bra jobb måste jag säga Ja jag tycker det skiner igenom När de ska spela far och son Var och mm. I Jag kommer inte ihåg vad det avsnittet heter Men alla vet väl förmodligen vad jag menar ja, När, när de... de tappar sina minnen och så Precis ja. Eller hur För där. Det, det känns nästan som en liten hint i det Rannanen, Ja de liten Ja, det var väl ungefär de små faktabitarna jag hade. Ja, sen har vi funderat lite på lite saker inför det här programmet. Just gällande Buffy-tv-serien. Som vi tänkte diskutera. Tänkte, vi inledde vi lite så mjukt genom att prata favoritkaraktärer. Själv så har jag, som sagt, jag tycker inte alls om Buffy. Alls. Jag har issues med henne. Alltså hon är rolig. Och man tycker om henne mer i slutet av serien. Ungefär de två sista säsongerna. Kanske tre. Så är det bra. Men innan det så alltså innan är hon väldigt jobbig. Så jag har alltid tyckt om Willow. Igenom allt Willow och Giles. Och Anya speciellt. Ja, och Spike, det Vad har du för några ja, av, av alltså, som sagt, huvudkaraktärerna, eller? Ja. Eh, alltså, Vem som absolut har favoriten, det, det väger otroligt mycket mellan Willow och Spike. Ja. Beroende på vilket avsnitt och vilket humör jag är. Ja, ja men i vilket skede av livet de är. Men faktum är att Willow tycker vi om hela tiden, till och med Dark Willow har man ju en annan. Ja, men alltså... Medan Spike har vi verkliga problem med några gånger. Då det är... ja. Ja. Så Willow vinner nog fast Spike ligger väldigt nära, mm. och sen Anja såklart, ja. sen är jag ju väldigt förtjust med Drusilla också. Ah, ja, jo, men jag har pratat lite om det. Och sen mm. gillar jag ju faktiskt Harmony som vampyr. Ja, ah, alltså det. det kan jag inte förstå. Alltså jag har så svårt att förstå hur man kan tycka om henne någon gång. Ja, men just hon är som ju... vampyr så tycker jag hon henne. Är... Alltså visst, hon är rolig som vampyr, men att hon är omtyckbar. Nej, men det det ser jag inte ens. Jag tycker det är något gulligt över henne på ah, något. Jag kan tycka att det är något sjukt störande över det, men hon fyller väl sin funktion också antar jag. Och sen har vi kläm. <laughs> kläm, man glömmer alltid bort kläm. Vi måste klämma en kläm. Kläm, kläm. Ja, klämma en kläm. Han är ju jätterolig med att han bara dyker upp här och där, men han glöms konstant bort. Mm. Men ändå så spelar han ju nästan en lite så extra morfar farfar roll ja, han där Ja det är hur, han är ju som en familjemedlem där Och de dumpar då och en hemma hos honom liksom Ja, konstant Och uh, får spela sällskapsspel och Ja, titta men på han, han är ju sällskapsspelsnubben Och att han konstant, de ursäktade han ser ut som exem ja. Och såhär hudsjukdom Han bara, ja, ja yeah. Helt okej okay. Helt okej, okay. klart man går på det nej Men jag måste ändå säga Charles Jag älskar hans utveckling yeah. Under hela serien oh, ja. Det är nästan som att man går tillbaka I sin ungdom På något vis också stundtals När man får reda på mer om honom också Så den karaktärsutvecklingen Från att han försöker vara så extremt The good guy Till han fattar att han kan vara Båda och mm. Jag tycker om det och Anja, alltså, när hon först kommer in Så tycker man ju inte riktigt alltså, är hon väldigt, Man är lite skeptisk mot henne Men sen så är hon Hon bara växer sig fast På en typ. ja. Ja, hon, hon, tvingar sig, hon tvingar sig på alla Verkligen Jag älskar att hon är så rätt fram Hela tiden Ja men det är det som är så fantastiskt Att de andra sitter och pratar kring saker Och så säger äh, hon bara rakt ut Det är helt självklara men som man absolut inte säger Eller jag tittade på ett avsnitt innan jag kom hit Vad det Nu ska vi se hash Ja Men gentlemen för det För där kommer hon in och pratar om orgasmer I början När hon och Sandra kom hem till Giants. jag är såhär Alltså det är så kul Tänk Alltså, fast egentligen funkar väl inte riktigt i verkliga livet Heller, i och för sig Men det hade varit så kul att ha en sån befriande kompis Ja, jag yes. skulle i och för sig säga Inte så extrema men, Nej, men... inte så extrema, men liknande Fast man skulle ja. störa sig som fan Men det hade samtidigt varit väldigt kul Så länge man själv inte är den personen Ja Ja. Mm. Mm. Mm. Uh, ja. Ska vi kanske gå vidare Till den ännu roligare om man kan säga. Om kan vi inte, om vi inte även då ska När vi ändå är inne på dem ta upp Vilka man absolut absolut inte Åh avskyr och the storm is Herregud fan um, Ja alltså Buffy <laughs> Jag skulle säga Och jag skulle säga Riley Åh oh, gud Riley ja. uh, jag ett, min, ett, ett av mina absoluta favoritögonblick I hela mm. serien Det är när Buffy springer för Att hinna stoppa honom och man sitter och håller tummarna och bara Hoppas han hinner åka, hoppas han. Och så mm. ser man honom flyga iväg och man bara Yes mm. Jag kontrar med Faith oh. Jag kontrar hur. med den uh, Hur man bara vill ha den från ja. första blicket. Blicket. ja Hur man bara hoppas att Buffy när som helst bara där henne Ja Ja Helt seriöst Hon, behövdes inte ha en fast roll. Alls. Nej, jag tycker inte de behövdes alls egentligen. Nej, känns... alltså jag föredrog Kendra, den första. hon ja. ja. mm. mm. var fan För Det kände som att de plockade in Fate lite som så här, ja, vi har lilla blonda söta barfä mm. så plockar vi in en båda tuffa mörka Fate och så ska de mm. Men det... jag hade föredragit Kendra, Kendra var trevlig. Ja. Och sen tycker jag hela Fate-karaktären är så över och det passar ja. in, det, det drar ner hela serien när hon ska springa omkring där med sina konstiga slanguttryck. Och <laughs> så här. Det är ju helt bizarrt. Var det någon som pratade så då ens? Eller, jag vet inte. Ja, alltså om någon vet om folk pratade så i USA på 90-talet så alltså, berätta för oss. Men det känns helt bizarrt hur det var. Ja, så totalt överspelat hela. Ja, med hela karaktären. Ja. Jag tyckte de var väldigt... Alltså hon, Alla karaktärerna är ändå en viss slags koppling Till verkligheten kan man säga Vissa skallade Stereotyper eller drag man kan se Men Fate alltså Hon känns Helt bortkopplad Från en Jättejobbig karaktär Men annars så måste jag säga att det är en serie där Det är ganska få karaktärer Som jag verkligen inte det är egentligen Faith och Riley som mm. riktigt irriterar mig sådär men de är ju ja alltså det är ju någonting med honom som star men Reilly är ju att han är så jävla präktig mm. han är så präktig konstant fate har ju mer att hon bara är jättejobbig och överdriven mm. och sen är ju inte Angel någon favoritkaraktär heller men han har ju liksom ändå dit och fyller en funktion och jag tycker om när han är ond Ja. han är bra när han är ond det. Mer ond Angel Annars är han bara jättetöntig Faktiskt Jag gjorde en liten snabb sån här fråga här om mm. veckan på min Facebook-sida här, okej, okay, Angel versus Spike Nu visste jag egentligen Så att egentligen så var det mest bara för att belägga Och mycket mm. riktigt så var det så här Alla svarade Spike utom en som sa kläm <laughs> som Men det var liksom ingen Angel Nej mm. Nej, men det är ju... Men annars är det... Ska vi se, finns det någon annan man kanske inte tycker om? Mm. Mm. Darla är definitivt ingen favorit jag har, fast hon är inte med så mycket. Nej. Det är ju... Nej. Nej, jag tror att det är ändå rätt så hyfsat lugnt. För det är inga som blir riktigt fasta. Nej, utan de fasta är det ju... Och de försvinner ju så att fort liksom ändå. Som tur är. Och just det, en av mina största favoriter, det är, det är oss. Jag hade helt klart oh, ja. det. Han är alltså, ju alltså Seth Green har gjort någonting så mycket bättre. Jo, han har gjort bättre grejer. Och men. just det här när han börjar dyka upp i serien och varje gång jag får se Willow... Och här, ja! Who is that girl? Jaha, oh, älskar det. Deras relation är en av mina favoriter verkligen för att den är så taffat men... Ändå så känslomässig Jag vet inte, den är nästan starkare Och mer intensiv Deras relation, än till exempel Buffy, Angel och sånt där Ja För att den är liksom så speciell på sitt sätt Ja, att han har en sån Otroligt filosofiskt och vuxet Sätt att se på relationen Ja, också så att han... mm, Sen känner jag också att Deras relation är väldigt mycket i framkanten På något vis För att oss visar på sätt och vis Hur Killen kan vara passiv i ett förhållande När vi hela tiden matas med bilder Av att män ska vara aktiva Tjejer ska vara passiva Så är deras mm. förhållande nästan tvärtom stundtals och han yep. förklarar till att Jag inte är redo eller så Till exempel när Willow känner sig redo Får igenom yeah. ja, Oskulden och allt det där um, Så jag tycker det är jätteuppfriskande att se Att man har vänt lite På rollerna där Och ändå liksom, inte vänt på rollen Men de gör det mer Alltså nyanserat. hur för ett förhållande kan vara att ja. det handlar om att ge och ta från båda sidor, man måste är passiv och aktiv hela tiden. Och inte det här konstanta att tjejen sitter och väntar på att snubben ska göra saker. Ja, och att det hela den här när, när han kommer på när de kommer på Willow och Sander att han inte flyger i taket och bara liksom mm. nu är allt över för alltid utan det är ett mer realistiskt scenario att... Ja, förutom Cordelia då. Hon var ju helt crazy. Men, ja. Mm. Ja, nej, utan det är mer att han vill vara själv och tänka på saken. Det är ju, ja. Men det är det jag tycker är så bra med de flesta relationerna i Buffy. För att de har mycket mer nyanser i sig. Det är mer det här att kvinnor är aktiva på andra sätt. inom Vad det vanligtvis är inom populärkultur. Mm. Eller kultur överhuvudtaget. Så det är uppskatt. jag uppskattar det väldigt mycket när jag var yngre Även fast jag fortfarande då tyckte det var helt cheesy Att man kunde bli så upprörd bara Av att Ja För att det är ju typ det det är Fast jag kan förstå att man blir det också det är för sig, ja, men man kan bli men... irriterad och prata om det Och lite så här, har ni känslor för varandra För ni har ett förflutet Eller Men ni... alltså så jävla, jävla uppsatt som Cordelia blev Nej jag menar jag... Kanske Kanske det menar inte att bli så arg men inte typ ett halvår senare. <laughs> Kanske man det. Men, men jag över det liksom. kan inte För att... förstå det. Alltså visst att man ska diskutera om underliggande känslor som kan ligga bakom det. Men alltså ja. Mamma. Äh, men där kommer in på relationer ja. så kan vi ju... fortsätta därifrån. Äh, en grej som jag funderar väldigt mycket på just med relationer är att aha, nu ju lite så att det blev väldigt konstigt i slutet för Buffy innan de flyttade från LA. Men hade hon ingen nära vän riktigt från prata liksom inte. Ja, det kommer ju någon gammal skolkompis till när det är ett avsnitt mm. som visar sig vara och en nummer som älskar vampyrer och han tumör och håller på där. Ja. Ja. Men annars tänker jag liksom att hon inte pratar om och det kommer ingen och hälsa på. Och hon pratar inte hon ja, Men det var utom. väl också det, det här att... för hon älade ju ner lite byggnader och sånt innan hon drog. Ja. Så jag tror ju också att folk kanske tog ett för hon skulle ju vara en sån här populär tjej som Cordelia till exempel. Ja, det hon hade ju hela de här, vi har ju mm. några tillbakablickar där. Eh, hela det här hur hon bossar runt folk. Och det är väl inte som varaktiga relationer liksom. Nej. Det ser vi ju bara på Cordelia och hon blir avfärdad sen. Jo. Är vänner. Och jag tror väl nåt liknande med de några byggnader Var väl kanske inte alla så jättesnabba på... Och bara prata om vampyrer och så mm, och hålla kontakt med henne, ja. Nej. Nej. Så det är så de få relationer hon hade som kanske var lite... Jo, förmodligen. Var väl det. Nej, vad vet jag. Svårt att spekulera i sånt. Ska vi se? Ja, Willow och oss och sen är Willow och Tara. Ett av de första homosexuella påhållanden mm. är. Som visas på riktigt. Kan också tillräckas. Ja. inte bara Men. han tyds. Eller, eller hur, eller att det kanske är så. <klar> Ett av de första riktiga förhållandena som är med länge också. Mm. Så det tycker jag ju, det är ju alltid värt. Den här ser var ju varit så ny på många sätt. Just det faktum att den har blivit så stor samtidigt också så att de kan sprida allt. Mm. Men nej, jag var jätteskeptisk till Tara i början. Jag var väldigt skeptisk. Jag tyckte de var lite intetsäjande snarare. Så jag Jätteintetsäjande. Mm. Och även nu, alltså. Det var väl ingen direkt när nyfikenhet på att jag ville veta mer om henne heller nej. kände jag. Men så blev hon ju mer ett fast inslag och de hade väl någon ny relation som kom igång och så. Mm. Och jag tittade på avsnittet då Willow berättar för första gången för Buffy att hon har en relation ja. med Tara Och Buffys uttryck och allt det där och. Hur hon höll på att upprepa Willows namn och allt det, det är jätteintressant just att just se den scenen nu mm. igen uh, nej, Det uh, Men ja. För det blir ingen riktigt. Hon kommer inte ut på riktigt Hon säger bara att det blir komplicerat Nu när Oss har dykt upp igen På grund av terror mm. Det är den hon säger Hon kommer inte ut i den Och jag tycker det är så fint hur de har gjort det ja. Att det, inte, här, det behöver inte sägas mer och sen är det ju något avsnitt när Dawn, hon är ju så förtjust i Willow Tara, ja. det undrar hon så mycket. Och hon, eh, hur, hur har, hon har berättat för sin mamma att hon vill, eh, Willow Tara har lovat att eh, lära, hon vill bli som de och de har lovat att lära henne lite grejer. Men hennes mamma är bara, ja. ja. Och Dawn kopplar inte alls för hon är helt inne i men gud jag tycker om verkligen hur Dan blir så fäst vid dem två mm. det, är jätte, alltså, det är jätteintressant ändå Och Ibland stundar sig den ju nästan mer fäst vid dem än Buffy egentligen Ja mm. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på deras komplicerade relation oh, Gud på att Dan inte har existerat Att hon har Buffy har minnen mm. Men hon vet att de inte är sanna Samtidigt äh. liksom. Mm. Ja, jag läste det Jag vet inte vart jag läste det Förmodligen på någon av sidorna Om att folk klagar på att Dan är typ en jättesvag karaktär Men hon är egentligen Vad var när hon kom in? 14-15 år mm, Och får reda på att hon aldrig har existerat Och hon kan hantera det yeah. Och då blir man så Okej okay, hon är förmodligen jättestark uh, Okej okay, ja, jag ändrar mig mm, Hon är en bra karaktär <laughs> Man tänkte inte riktigt på Hur man själv skulle Resonera om man fick reda på det men jag, jag har ju för sig Inga egna småsyskon Men Nej. jag tänkte att hon Ska väl vara en irriterande karaktär men hon är en lilla syster Ja, ja, ja. alltså <laughs> Bli mig, jag är lilla syster jag ja, vet gör jag så, ja. själv Så, <laughs> så att jag vet om att Jag har varit så jävla irriterande Under uppväxten med min bror för det blir ju en väldigt intressant relation Just syskonrelationen där Just på grund av att Buffy måste förhålla sig till Att hon vet att alltihopa bara är mm. Men ändå så har hon De här minnena och allting Som finns där Men samtidigt känner jag också Hela relationen mellan henne och Buffy Och att deras mamma är död mm. Bara där och Buffy Kanske inte hjälper till Eller vet vad hon ska göra för henne heller det, det är du vet hur de började snå och så, och så mm. det, De har ju upp sådana här riktiga problem samtidigt Ja det är ju inte som att Buffy serien är liksom immun mot att ta upp de här frågorna som alla mm. ungdomsserier alltid har tagit upp det, Eller hur det, det finns ju fler likheter än att Det är samma skolor. de spelade in äh, Beverly Hills På Fast, Ja, mest olikheter <laughs> Uh, ah ja, nu tycker jag vi går vidare till något roligare. Yeah. När vi har varit lite seriösa här. Men, eh, jo, men just relationer där. Mm. Så tycker jag också att jag, Det är egentligen Willow som har. De, det är hon som har så otroligt många olika relationer som är. Mm. Hon är en de mest nyanserande. hon har ju är. den här relationen till Sander också. Som, mm. Att de verkligen är bästa vänner, men hon är också jätteskär i honom jättelänge. Jag hatar Sander, Jag glömde säga det. Men jag hatar honom. Låt mig finna sina jobbiga personer, eller? Nej, jag gillar så Nej, jo. Det enda gången jag inte tycker om honom är just när han, liksom, trots att vi vet hur Willow känner, och ändå bara sagt gasar på. Ja, men alltså, han säger ju aldrig någonting till henne. Men han ser till att hon hör, samtalen han har med andra, där han berättar mm. Och Jag känner att det är Alltså, ser jag att han är ända dursbäg? Alltså, mm. jag gillar honom ändå. Nej, <snar> nej. Mm. Duschbagsander. Men i alla fall, nu vill jag gå vidare För att jag vill prata yeah. om det vi alla Har väntat på Favoritmonster, skurk Jag vet vad jag har I know what I like Nu tänker vi The big bad Eller en av de större. det vi frågade om innan Är väl planen först mm. uh, Vilken är din jag får nog faktiskt säga Warren och The Trio. Så. Du tycker det? Alltså <skratt> jag tycker de, sidan... är... de är svåra. Man vet inte riktigt om man ska räkna dem till 100%. Jag men... tycker ni men... att Warren är ju jätteskurkig. De andra mm. två vill vara skurk mer än att faktiskt göra skurkiga grejer. De är lite för snälla för att egentligen vara Eller hur? Ja, de så vill att... göra saker för att kunna sticka ut från mängden. För de har blivit orättvist behandlade. Mm. Men de är egentligen inte så skurka. De som jag hittade en bild på internet där det var... Vad heter den blonda snubben nu igen? Jonathan är den lilla och heter den? Ja. Eller hur? Man, man vet om att han finns men man glömmer bort hans namn Ja, ja. lite så Han um, Jag älskar ju honom för att som sagt på bilden var det så här, Han, han var hemma hos Buffy uh, Och han säger till dem att han inte vill bli lämnad själv För då tänker han göra onda saker Som att typ limma ihop saker mm. Och sånt Det är hans koncept av att vara ont Ja, precis men jag menar att det ändå startade ut med Det Trio Och mm. att det sen visar sig vara Warren som egentligen bara är en ja. big bad av dem Och det är därför jag såhär, för att folk har ju frågat lite Om det vi la, la upp där mm. Om att man kunde välja sin favoritskurk, Gärna motivera också Och då var det också lite rätt Warren och Det Trio här ihop, men det är egentligen Warren Som gör de riktigt onda grejerna Det är han som har Kapaciteten för det ja. De andra två är ju helt lost eh, Men... För annars, jag vet inte, alltså jag tycker det är så svårt mm. Jag har lite svårt för Glory Jag älskar henne Jag stör mig på honom. Jag typ stanar fram det här när jag är inte bulla Men jag älskar Glory Hon, alltså, det är Mer psykopatisk Och bra skurk Det får man fan leta efter, hon är bra jag, är så klubb, för jag tycker om den säsongen, jag tycker om konceptet, jag tycker mm. att det är jätteintressant att de väljer att hon är en gud och därmed liksom så otroligt. Uh. Men just att jag har väldigt svårt för karaktären på, i sig. Må det att, är crazy? Eller ska det? Uh, men det är väl det att man ska ju inte tycka om skurken heller. så att. Fast jag kan ändå säga att majoriteten av tiden, det är väl ungefär varför jag tycker om Batman också, det är för att... Han har de bästa skurkarna Det är skurkarna jag tycker om Ja, Batman är ganska meningslös i sig själv Ja, men skurkarna är ja. Ja. Uh, Så jag har alltid ett Att välja vad jag tycker om Nästan baserat på skurkarna att de är bra Men sen tycker jag att det finns så mycket små skurkar I Buffy som jag tycker mm. Alltså de här Som Nu hoppar vi lite hejvilt här i vår lista Men mm. uh, mitt absoluta favoritavsnitt Om jag verkligen måste välja ett Så kommer jag tillbaka till Fear Itself mm. Hela tiden med Halloween-avsnittet mm. Ja, jag vet mm. Och jag älskar ju Gacknar. Gacknar Jag vill ha en Gacknar Fear me Jag vill ha en Gacknar i byrån Och kunna plocka fram och sitta och gulla med mm. bara, Fear me han är så söt Han är så att för att han är liten, han varit stor, nöt så so cute. Han kan ju ställa till en hel del med, även i sin litenhet. Ja, men då när han inte har blivit materialiserad, ja, precis. då har han jättemycket krafter, men när han väl kommer så här i, i kropp, då är det så här: now you can do nothing. Jag tycker det är så synd om att jag förmå bara att på dem för jag skulle liksom ha plockat upp på dem och liksom tagit med dem hem och hade lite tid att med lufthål. i uh, Ja, alltså jag ett av mina favoriter är ju The Gentleman från Hush. Oh, ja. Däremot vill jag inte ha dem. Nej. För att det känns jobbigt. Väldigt. Att, alltså att aldrig kunna prata känns jobbigt. Att de vill skära ut hjärtan känns också jobbigt. Ah. Men de är creepy. Jätte creepy. Det är, det är de, är de få avsnitten som jag på allvar faktiskt tycker är lite läskigt. Det är läskigt. Jag, vet jag, att jag uh -huh. låg och tittade på Buffy en gång när jag var ensam hemma och skulle sova ensam. Och jag insåg liksom en bit in i avsnittet att det här går inte. Nej, äh. Nej men det är jättesvårt. Det är jättesvår. det, är det jobbigaste avsnittet by far. Um, verkligen, det är väldigt läbbigt. Och sen den andra, jag har svårt att välja mellan de här två. Men det är The Gentleman och sen Sweet från uh, All small with Feeling. Ja. The Lord of the Dance. The Heart of Swing. Precis. Aha. Han. Ja. Alltså, alltså, han får komma på vilken fest som helst. Absolut. Han är alltid inbjuden. Mm. Givet. Eller hur? Eh, men men precis som jag sa innan, Rosilla är väldigt svag för. Hon mm. är också definitivt på skurksidan. Mm, ja. Ja. För hon gör ju Ingenting gott någon gång Även om hon kanske inte är snilligt bakom De stora Nej. planerna heller Hon har ju mer på snubben Som är skurkig Alltså ja. the big bad Så Sen är det att Jag vill ju så gärna ha manspike På the big bad listan för att han myntade uttrycket Han kallar sig själv för det ja. Allt titulerande allting Sen att han aldrig riktigt kommer upp i nivån Är synd mm. För att det inte går så bra för honom Men han för när, alltså han är lite mittemellan där. Lite mellan mellanvånlig skurk, lite mittemellan till Big Bad. För att det är ändå så här, mynt om man uttrycker det och kallar sig själv för det utan riktigt nuptid. Alltså på sätt och vis. Men sen skulle jag samtidigt säga att jag tycker att hela karaktären Spike är otroligt intressant. Om man mm. ser till att hur han utvecklas från det första han dyker upp och sen utvecklas. Att det spräcker ju hela är egentligen det här med angel vampyren med en själ och så fort han blir av med själen så är han Näste. jätte ondskefull och hemsk och helt annan person medan Spike så uppenbart har en helt annan kapacitet för känslor redan från Drusilla till exempel och eh, att han liksom på något vis utvecklas till att till och med se till att skaffa sig en själv. Han skaffar sig sin själv Och det är då han blir lite crazy också För att då börjar han, han faktiskt må dåligt Över det han har gjort ja. För det har han aldrig gjort Nej. Han har kunnat göra vad som ja. helst utan att bry sig För han har inte haft samvetet med sig Nej. Men han har däremot kunnat skapa sig andra känslor mm. Som att älska jag hata Allt det där basic ja. grejer Men det kan, kan man ju också säga Att Angel också har Bara det att han uttrycker det på ett sämre, eller ja, sämre är bättre hur kan man säga, sätt. För att den personen, eller de personer han tycker om torterar ju han. Ja. Som att döda alla de tycker om och sen så gör han dem sakta, men säger till en vampyr som man sen behåller. Det är väl det mm. som Drusilla kommer ifrån. Liksom. Jo, precis. Ja. Men. Och det kommer också se i kärlek på sitt sätt, men det är inte en så snäll kärlek. Nej, men jag tänker just just den här enorma, att, att, han, mm. att Angel och Angelos verkligen inte är samma person Nej. överhuvudtaget. Men Spike... Alltså, det är framför framförallt när man får chippet i huvudet som det blir Som det börjar ända Ja då blir det någon slags disciplinerad såhär, <laughs> Dåligt beteende straffar sig <laughs> Som med djur och sånt där På en elstad varje gång han gör någonting dåligt Så då blir han ju sakta men säkert omprogrammerad Ja Men visst det är intressant Verkligen för allting För han blir ju en bra varelse redan innan Det är det Ja Men ja alltså han blir ju också sakta men säkert crazy. Nu ska vi se, apropå som sagt, bästa demoner och så. Då är det väl lite givet att gå in på favoritavsnitt. Har du hittat något? Äh, som jag sa, Fear Itself. Förutom. Ja, den. Men jag gillar Halloween-avsnitten överhuvudtaget. Mm, Halloween överlag är alltid bra. De är väldigt innovativa. Ja, och ofta. Jag tycker om det här. Och det är så nästan alla serier börjar så bra mm. Med avgränsade avsnitt Där det händer någonting i avsnittet ja. Kanske ibland en lite längre röd tråd Men sen så nästan alla serier Ju längre de går Ju mer så börjar de liksom flyta ihop Och flyta mm. ut och... Tänker vi supernatural eller? <laughs> jag tänker typ allt, allt Arkivex ja. tror jag egentligen Startade alltihop mm. där. Ja, det där Med att vara. plötsligt flyta ut Och bli hur komplicerad mm. Med hur många lager som helst Och bli Ja komplicerat är ju Arkiv Men sen kan jag säga att Supernatural är i samma grej Från att ta väldigt avskilda avsnitt Så handlar numera all, hela säsongen om En enda ja. grej bara Och det är så tråkigt Ja men det är ju det tråkigt. För i Buffy så finns det ju den här stora big bad mm. Mm. Som löper igenom hela säsongen Men ändå så finns det ett en enstaka avsnitt här och där Som inte ens tar upp The ja. Big Bad i den säsongen utan handlar om en. Ja, jag tycker om att det finns väldigt många vanliga avsnitt men ändå med en viss röd tråd emellan där. Yeah. Uh, vilket gör att du får både en större storyline och en liten jätt. Liksom, vilket är jättekul. Um, men vi får se. Mitt favoritavsnitt. Jag tycker verkligen om vad är det, säsong två. Eller tre. Nej, tre är det. Uh, graduate day part 1 2 Jag tycker om yeah. dem yeah. Alltså, Ja Absolut. För det första så tycker jag om det för att Fate försvinner ja. <laughs> Det är lite en bonus Det är lite som när Riley flyger iväg Ja. Uh, eller hur, lite så här. What up uh, uh, Och lite, så tycker jag om det för att Han blir en jättestor typ orm <laughs> That's pretty fun yep. uh, Och att den pratar Ja. Yeah. Uh. Och att den äter upp rektor Ja det är lite så här, ja också en person man inte tycker om nej. Och alltså bara allt Och sen kan jag också säga Jag kan känna en viss här inre hurra för Willow Att de får ligga alltså. mm. Lite stolt på det mm. Ja, nej, men Jag tycker om dem två För de är lite så här Sammanfattade Och sen tycker jag bäst om alla det sista i säsongen då Del två Hur de sitter där i slutet och bara Hörrni, vi har överlevt och då är man så här, ja så kände jag också när jag var klar med grundskolan ja. Eller gymnasiet Tänkligt. eller vad som helst Allt sånt både där och. Ja både och Alltså den känslan, kan vi inte alla relatera till just den känslan Nej, Jo, måste... vi har överlevt Nu kan vi äntligen göra någonting med våra liv Vad, vad man nu väljer att göra med sitt liv Men <laughs> det är skönt att bara klara den delen Mm. Så det tror jag bidrar lite till varför jag tycker om, annars är inte säsong tre alls en favorit just Fate Nej. som Nej. förstör allt. Ja, precis. All det hade kunnat vara jättekul med hela borgmästaren och skolan och allt möjligt, men just Fate bara pajar allt. Och Sen, sen är jag lite svag för Band Candy-avsnittet när, när de säljer choklad som föräldrar ja. och det, jag jag gillar verkligen hela den här med Buffys mamma och Giles och det som hela tiden så här, det är det de helt en hinta tillbaka till. Så och sen, det att, ja. Ni, ni gjorde det inte, på motor. Ja, när hon kan läsa <laughs> deras targskar, oh eller hur? Twice! <laughs> <laughs> det är så kul, men det är det som också är rätt så roligt med hela alla säsonger ändå. Att det är konstanta handvisningar tillbaka. Det är ja. lite kul och så. Um, det gör det också roligt när man väl har sett allting också att man kan se de här. Ja. Eh, väldigt underhållande. Sen så är det också som eh, Joss Whedon har uttalat sig lite det här om att folk hittar antydningar till ny, alltså nyare storylines tidigare. Vilket dels kan vara sant och sen är det väl också att 50% av det inte är sant. Mm. Utan det är bara det att någonting de kan hitta och spinna vidare på sen. När de ska skriva nytt eller någonting som bara är en slump. Det är väl också lite det här fandom grejen som du pratade i början om att vad man vet inte riktigt vad som är sant och inte Nej. så. Men sen är det ju klart att serien naturligtvis blir påverkad också för eh, anja skulle ju bara ha varit en karaktär som skulle varit med i några avsnitt. Men hon blev så populär så att hon fick vara kvar. Och det är klart att sådant påverkar utvecklingen. Ja men samma var ju med Spark också yeah. Han fick ju för stor fanskara Och det är väl där man märker också att Joss Whedon hade en sån delaktighet på internet också och yeah. såg vad folk skrev och var i kontakt med sina fans Och blev påverkad på så sätt hur man fortfarande kan hålla serien populär Och göra förändringar som kommer tilltala eller vara innovativ så mm. Och det tycker jag är jättefint i vi spelar den här fandomkulturen och allting Hela nörderiet och allting att inte började nu under 2010-talet utan det har funnits med ett tag. Ja. <laughs> Tål alltid att upprepas tycker jag. Precis. Men ja. Nej, det... Men det är ju väldigt fascinerande att serien fortfarande, att vi sitter här nu och pratar om den. Vilket jättestor del beror på att den kommer upp hela tiden när man sitter och pratar med någon. Och jag känner hur många som helst som är helt tokiga i den. Mm. Uh, ja, alltså de jag känner. Okay. Jag har, har kanske inte gett många vänner som är tokiga i det. Men de jag känner, de är ju bara crazy. Nu ska ta Men <laughs> mm. väldigt mycket så att är man väl, har man väl börjat tycka om Buffy så är det inte svårt att bli väldigt, väldigt insatt i det. Nej, om man har svårt att, att släppa ja, det. Man kan, jag vet inte hur många gånger jag har sett dem. Om... Alldeles nyligen, jag har mm. fortfarande på Jag har några avsnitt kvar på sista säsongen nu. Från ja. sista gången jag har sett om alltihopa Man ser om det flera gånger Och jag har eh, spin Angel också Bara för att man kände att man ville se mm. den Och den har sina poänger Men det är inte alls det är inte alls samma grejer Däremot så kan jag ju säga att vi kan spela lite vidare på serieböckerna som kommer ut Jag håller på att läsa dem Jag tänkte att jag skulle läsa äh, om jag inte gjort det. Och jag måste säga att de är inte lika bra som tv-serierna Alltså jag älskar att de inte bara avslutar det Att de bygger vidare i serieboksform mm. För det första så känns det som ett bra alltså byte Ändå Från att se på tv För att det känns också som att de inte kan utveckla hur mycket som helst därifrån heller så som... karaktärerna kan ju inte hålla på. Alltså, det kan de ju uppnå när man kollar på ja, dig som man, har lärt sig någonting. Mm. Men... <laughs> det är... Nej. Nej, men sen är det samma sak om man har hört också från Sarah Michelle Geller att hon hade ju väldigt jobbig tid att spela in också. Mm. Det var ju väldigt påfrestande för henne att ha liksom 18 timmars dagar eller vad det nu var. Yeah. När hon konstant tränade och spelade och så. Yeah. Och samma sak känner jag att det är väldigt skönt när man läser böckerna att man, man behöver inte känna sig stad på någon skådespelare längre. Nej. Utan det är väldigt så här. Det är bara seriefigurer. Visst, man lever sig in i serien på samma sätt som med tv-serien. Men jag kan acceptera till och med Sander i serieformat faktiskt. I så bokformat. Då är han mycket mer okej än när jag såg honom på tv. Men jag gillar ja ah, alltså, <laughs> Vi kan återkomma till det här hur många gånger som helst. Men jag har såna <laughs> issues. Men det kan nog vara för att jag tycker att han är väldigt så här, en douchebag. Speciellt i hela det här Willow-hållet. Och sen är... att han överger Anja vid altaret. Ja, men det jag skulle säga till de grejerna, det är det enda jag har problem med honom mm. med. att Hela den här överge Anja grejen till exempel, den är så otroligt större. För man förstår inte alls varför. För han fick ju mm. reda på att det bara var... Men, ja. ah, men däremot skulle jag säga att det övriga, ifall man bortser från... Förutom att han är skitjobbig. Tänker du? Ja men han gör jobbiga och störiga saker ja. Men samtidigt så visar han ju Väldigt många gånger att han älskar sina vänner jo, jo. Och så liksom Han tycker om sina vänner och så. Och så. Men hans personlighet nej. är jättestörande Och ah. hyggligt mm. störande alltså, jag kan inte riktigt sätta fingret på det Men jag tycker han bara är jättejobbig ah, nej, ja. Alltså då har väl allt det här med att han försöker Han är ju typ kär i Buffy Håller på och berätta för alla andra om vad hur han ska beskydda folk till höger och till vänster. Alltså kom igen, du är ingen alltså nej, de behöver inte sådana beskydd eller det kanske de gör, men du behöver inte vara personen som tar på dig det här uppdraget själv så. Nej, jag, jag inte tycker jag. Han... första gången man blir riktigt riktigt riktigt arg på honom. Det är ju när han eh, inte talar om för Buffy att Willow håller på att försöka få tillbaka Angel's skäl Utan bara låter honom eller låter henne liksom Ja. Jag vet inte om det egentligen hade gjort någon skillnad det, det hade det säkert kunnat Hon hade kunnat ha dragit ut på fighten på ett ja. annat sätt, så. Fast hon var ju ändå tvungen Eftersom de jo. Jo. Rösa, men... jo. Men alltså fortfarande Jag känner att han gör sådana dumma saker Hela tiden mm. Han är medvetet taskig För att i princip få igenom Sin egen vilja så många gånger Han, alltså Jag, nej, jag förstår inte hur folk kan tycka att han är okej okay. Alls ni får gärna bevisa mig fel, ni som ja. faktiskt kommer att lyssna på men... mig. Jag, jag tycker om honom ändå. Jag tycker att ja. De har goda sidorna också. Men... Sen en annan sak jag undrar lite, som jag funderat just kring Buffy och så. När vi kommer till förhållande och relationer. Och det, hur Willow har alltid olika förhållanden och så, med Gi och ta och så. Mm. Eh, Sander har också liknande. Medans Buffys förhållande. Hon har alltid starka relationer med killar som är exakt som henne. Ja. Som ska beskydda oskyldiga och slåss och de gör samma sak tillsammans. Och klarschen blir alltid att de har problem med att hon vill beskydda dem istället för att de vill ja, skydda henne. Och så. jag blir så här, varför kan vi inte se henne vara ihop med någon svagare vispa? Eller nu Spike ska vi kanske representera någonting svagare så, jag vet inte. Ja. Fast han är ändå ut ute och slåss och grejer och det är han som ändå räddar dem i slutet. Så att jag förstår det inte riktigt. Heller. Fast han är ju den av relationerna som visar mest känslor, tror jag. Ja. Sånt det är det, han, han öppnar ju upp sig själv mycket mer, men samtidigt varför har hon inte en relation med en kille som kanske tycker det är okej att stanna hemma och kan lyssna på henne när hon kommer hem och säger, jaha, ja jag gjorde det nej men du får ta hand om dig när du är ute där nej, mm. men alltså någonting sånt att hon, att hon inte behöver ha en kille som matchar henne i varje steg nej, mer än oss Typ ja men eller hur ja, för jag kände lite så här: Will och oss de hade färdigheter på olika sätt liksom. och oss kom och stöttade Will när hon gjorde någonting, det blev lite så Men mm. ja. Men mm. ja, jag förstår mm. det nu inte. när vi var tillbaka på oss ja. det glömde jag när vi diskuterade karaktärer man verkligen inte tycker om en av karaktärerna jag hatat mest någonsin, sin vruka ah! ah! Hållar ni? Alltså, jag, jag inte att hon har gör av ett... Jag, nej, jag typ gråter och får ångest av avsnittet när han ja. ligger med henne och Willow hittar dem och ja, allt är kaos. Jag, jag klarar inte av det äh, alls. Alltså, överhuvudtaget. Jag vet inte, nej. Hela, hela den karaktären är bara så... Det funkar inte. genom genomvidrig. Ja, men det går inte. Det går inte. Men det ger ju också att, att hade man gillat henne som karaktär, då hade det kanske inte... Blivit lika starkt när man, när man känner med Willow När hon märker och... Oavsett tror jag hur hon hade varit I och med att man alltid har Eller jag säger ju att alla tycker om Willow Hur kan man inte tycka om henne mm. Och alla tycker om henne så mycket Så att oavsett hur, eh, vad heter de, Veronica Veruca. Veruca Hade varit så hade man ju hatat henne ja jo. Oavsett om hon hade varit en trevlig karaktär Så hade man hatat henne för att man känner så starkt med Willow Ja Så det, det hade nog inspelat någon större rullar ja. Faktiskt men um, Det känns mer okej okay att hata den hon är en odräglig karaktär uh, Ja, fast jag hade nog <laughs> avskiten ändå Alltid Men ja, alla gånger Nej, men Jag, jag stannar mig så mycket på att Buffy inte kan vara ihop Att det är så omöjligt Att sätta en stark tjej Med en på något sätt Svagare kille Att det är inte yeah. okej okay att ha dem i huvudrollerna Och sen just det här att Ja, hon är The Slayer och The Slayer blir oftast inte så gammal, men det känns ändå som att kunde hon inte, åtminstone ha fått ett förhållande som lite realistiskt skulle ha kunnat hålla i längden. Jag misstänker att Riley var lite försökt till det ja. kanske, men annars att... Det känns så att de andra får ha Normala mänskliga förhållanden mm. Men hon får inte för att Nej, hon, hon är the the slayer, liksom. ja. Och att hon ska ha någon som matchar henne På något vis mm. och Att hon inte alls kan ha en alltså, Stanna hem med Som man kan ha en normalt förhållande Utanför hennes slayerplikter liksom. ja. Funkar inte Och sen har jag alltid funderat lite på just hon och Angel Där, där att, mm. att, att Så fort han känner ren lycka och ren lycka är uppenbarligen sex. Sex, orgasm. orgasm. Och det är det som är lite så här, aha. Så så länge ni liksom bara är tillsammans och mm. inte, då är det helt lugnt för då är han lite olycklig hela tiden. Ja. Det känns det... också så här, Ja. Det känns som att när de väl har gjort den här missen en gång så borde de ju kunna ha sex också eftersom då borde han ju inte bli så lycklig en gång till eftersom han konstant vet om det. Ja. ja. Eller, eller så han inte komma. Ja. Det borde okay. Put her pleasure first. Precis. Ja, det känner jag också okej. Okay. Faktiskt att ja. jag, jag tänkte på det. Ja, men jag känner också så här lite det här att sex. Lyckat sex är lika med lyckan där också. Mm. Jag blir så här: Borde inte lyckan vara med när de typ båda säger när jag älskar dig jättemycket och så kramar de och honglar och känner så här: This is the perfect moment in my life. Ja. Borde inte det vara jobbigt? Ja, men det är det man tycker. Ju ja, ja, men jag känner att det är det som är. I och för sig så känns det väldigt mycket Hollywood-aktigt slutgrej också. Ja. Det är lite kramar och säga att vi älskar varandra. Men ja, ändå. Om man kär en person så är det inte... Visst, sex brukar vara bra. Men det är oftast mm. det här bara att veta om att man älskar varandra som kan vara... Det är det, det som är själva lyckan. Ja, men eller hur? Och sen framförallt framför just det här att... När de väl har haft sex och det gått pipsvängen. Och han vet att det är där det liksom... Så borde det ju inte skapa sån lycka igen. Utan det... Nej jag vet inte. Och Sen är det lite så här också i spin-off med Angel och sånt där. Där har hon ju flera Ja. Som han ligger med. Ja, fast då är han ju inte så kär så då blir det ju inte en lycka. Alltså tänk vad förelämpande är för de brudarna. Ja. Alltså. <laughs> ja, vi ska inte ens gå in på Angel för att jag inte riktigt. Eller jag tycker om Angel-spin-offen för att Spike tycker upp mot slutet. Ja och sen gillar jag... Oh, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter nu Den sjungande demonen mm, där oh, ja Men i Angelspin spinoffen så är det Definitivt eh, runt omkring Karaktärerna som gör alltihopa Ja det är inte Angel Det är inte Han är ingenting Alltså förlåt men han, jag har svårt för honom också I princip så har jag ju typ svårt För alla nästan alla manliga Karaktärer i Buffy <laughs> Förutom Jacks och oss skulle man kunna säga. Lorn, Lorns drannadan Lorn, är Jag yes. frågar mig inte varför jag har problem eller jag frågar mig varför jag har problem med killarna. Jag vet inte för att de känns så stereotypiska att de vill beskydda henne, de vill lära henne, de vill ta hand om henne eller så. och det är bara de kvinnliga karaktärerna som går utanför de stereotypiska mönstren. Som Buffy är känd för Hela mm. här går emot Final Girl-konceptet Och allt möjligt Och det är väl därför jag tror jag tycker om dem så mycket Att de är mer tilltalande Ur väldigt många olika perspektiv Även som tjej och som En fanatiker för populärkultur Att det blir mer tilltalande När man får se mer genomarbetade Karaktärer Som man kan relatera till Eller liksom bara. Men jag kan tänka mig att de manliga karaktärerna Får vara som de är för att man ska ha en kontrast Att se, att se det någon. annorlunda I den kvinnliga ja. karaktären emot Det kan ju vara, alla gånger mm. Verkligen Men det är just det att jag tror att det är därför Jag har sådana svåra Också för de är för stereotyper Det är som Sanders alla sex skämt. Alltså det är så här, Vi, ja, det är säkert skärmigt För någon, Men <laughs> Inte mig Så det är, väl, det är väl lite det som sagt Det var ju därför jag tyckte om den till att börja med Just därför att man har något annat att relatera till Jo men absolut Så det, är ju, ja. Så det kan man ju Ja det finns ju hur mycket som har Skrivit om det också Jag har läst igenom en hel del Teori om Buffy Och det är just det de hakar upp sig på Vilket det är jättebra att haka upp sig på just det här Kringliga stereotyper som går ur Förutom hela delen om att Buffy har en sån sexappeal Men det är ju mer för att kunna sälja in serien Till en mainstream publik också Och att fortsätta kunna göra den Så måste man ha någonting stereotypiskt och tilltalande ja. Så att det fortsätter att gå på För att jag läste en text just om det Att Willow är Kanske den riktigt stora Feministiska symbolen mm. I serien Fast jag tycker samtidigt om man, om man kollar Just på castingen och skådespelarna ja. Att så otroligt så där, lite utstötta Och mobbade och töntiga Som Sandra Willow ska föreställa vara mm. Så känner jag ändå liksom att Ja, fast Vilket de faller Nu tycker jag i och för sig att hon som spelar Willow Är väldigt snygg och har alltid tyckt men Vad man än tycker om Sandra så är det liksom Fortfarande att ja, Han hade nog kanske inte varit en utstötta killen i skolan När man gick i skolan direkt så. Om man har den humorn så jo <laughs> ja, men på den tiden, ja. gamla goda tiden, när det gick på utseende. liksom så. Ja. Så Men sen jag, är det väl lite också yeah. det här ja Vad som är snyggt och mindre snyggt, det är typ där det går in. Ja. Lite det här att det måste alltid vara tilltalande. Mm. Konstant. Även de fula är tilltalande. Även de fula är snygga. Ja, men det är det jag menar. Det är. Ja de är bara stylade annorlunda för att verka mer utstötta det är yeah. det som är grejen så att det ju de ska ju symbolisera någonting som vi alla kan känna med utstötthet och mobbing och så vidare mm. men det är ju aldrig så att de är fulla på riktigt eller kan representera det man själva genomgått eller känner nej så jag såg det var också någon såna när jag googlade upp på det mm. att de hade varit lite bekymrade för att de um så jag tappar allting i nu har Jag har inte tappat namnen på Men Sander, då skådespelaren oh. Att han höll sig för fit Under inspelningen För att det var liksom inte riktigt Det var inte tänkt att han skulle vara tjock eller Eller lite småplufs i alla fall liksom. ja. inte... eh, Nicholas Brandon heter så... Sander eh, Inte liksom så När han dyker upp i Och det, det är en av mina vet, scener. Dyker upp i scener När ah! liksom Cordelia bara ah. Och, Vad gör du här Och sen bara Ja, men hur, hur kameran börjar från fötterna och bara ja, det det. riktigt så här lockar med hans kropp. <laughs> <laughs> uh, ja, ja men det är ju en fin, fin scen. <laughs> nej, cool. ja, nej, de, men det är ju som sagt fenomenet att så fort det kommer till media, filmer och tv överlag no. och speciellt Hollywood. Men det är ju, ju även just det med så. Buffys pil också. Att det är också... En, det är ju sätt att fortsätta få vara på tv. Ja, du får inte ihop pengarna till om du. Liksom... Nej. Nej, men eller hur? Om du sätter in fula människor så är det absolut ingen som kommer att titta över taget. Det är väl det de räknar med, liksom. Ja, men lite att så. Uh, utseende säljer ju, det gör ju. Ja. Så um, Alla gånger. Men det är just det att Willow är ju hon gör ju alltid som hon vill. Mm. Det är väl lättad om att hon, hon har aldrig haft någon partner som ställer sig i vägen men om de ställer sig i vägen så Gör hon ändå som hon vill Det är ju väldigt så här Hur hon som datahackers häxa Och allt möjligt så är hon ju liksom Ja, väldigt självständig Kan mm. man säga Men sen det tycker jag är lite intressant med Relationsgrejen med Giles också att mm. han, är ju, han är ju definitivt en pappafigur För Buffy ja. Men han är ju samtidigt med Willow På en mer jämställd nivå Där de är mm. mer vänner Som pratar på samma nivå Ja är det? Och ibland så är ja. han nästan som elev till Willow När det kommer till datorer ja. Ja. Det blir ett helt annat förhållande Med den andra tycker det är jätteintressant eh, Och samma sak mot Sander också Sander mm. behandlar ju som att han varit typ fem år Ja, ja men han är ju lite ja. pappa till Buffy och Sander men Willow är lite mamma Fast... Ja men det är lite mer jämnligt förhåll... Alltså ja. ställt mellan de två För att hon Ja hon har bevisat sig väldigt Kunnig i det mesta liksom. Och kan hantera sig själv väldigt bra. Så nej, jag tycker det är intressant just relationsmässigt om man går utanför de alltså, romantiska relationerna om man kan säga hur det är sammansatt. Vi är hur länge har vi hållit på nu? Snart en timme. Ja, då kanske det är dags att knyta ihop den här säcken. Även fast vi ja. kan nog fortsätta diskutera om och men och hur och dit, hur länge som helst. Förmodligen. Förmodligen, är. Ja. Men vi har inte kommit till den stora frågan. Den stora Vem skulle du vara? Okay. Det har jag alltid vetat Så det är inte så stort för mig Ända som jag var liten och tittade på den här serien Så har jag alltid älskat Willow Det är Konstant. som hon Alltså hon Ja, Det är alltid henne alltså, Som datahacker Som häxa, som allt möjligt För att Hon har alltid varit min förebild Det aldrig funnits någon annan Om man säger så Nej, men det är exakt samma här. Jag skulle det, faktiskt inte... Ja. Det är ingen annan karaktär som dyker upp i huvudet. Verkligen inte. Om jag inte fick vara någon demon. Ja, det, är klart. <laughs> det är klart. Det är för sig, men nu pratar vi väl huvudkaraktärer och så, men nej, Willow, alltid, det finns liksom... Hon, hon är så stark i sig själv också. Just där hur hon lär ut till de här sportjoxerna och allting. Ja. Och, hon, ja, hon går sin egen väg både när det gäller mode. Eh, hon har ju haft lite mindre smickrande kläder på sig Och ja. ja. Och med vem hon är som person. Att hon fortsätter med det som intresserar henne. Det är jättebra, tycker jag. Ja. Oavsett vad andra tycker och tänker om. Och alltid lite det här ska vi fundera lite över här och forska lite först innan vi. Mm. Ja, men hon är smart. Nej, äh, det är helt rörd. Verkligen. Plus att det är hon som får ligga med oss också. Oh. Seth Green ah, Ja, det är ju. Det finns många fördelar med att vara den karaktären, det kan man ju säga. Um, det, ja. Eller som sagt, senare känner mig också Anja lite. Men det är alltid Willow har ju varit med redan från första början. Så man känner ju redan där. Man kan inte byta från henne till någon. Nej, så. verkligen inte. Men. Så som sagt, eh, ni, ja vem vill man vara egentligen? Det kan man ju ställa till er också Så om det är någon som verkligen har starka åsikter om vem de vill vara så får ni jättegärna skriva Eller om ni har starka åsikter om det vi har sagt Ja, om ni hatar oss för allting eller om ni tycker vi har missat någonting Vilket vi helt garanterat har Det har vi ju, det här universitet är, är väldigt stort och om ni vill diskutera vidare till varför vi tycker och tänker som vi gör You're welcome Speciellt med feminism så vet jag om att alla har väldigt starka åsikter Om hur och vad och varför allting är som det är Så om ni tycker att vi har missuppfattat någonting Eller förklarat någonting glödigt Så är ni också varmt välkomna med, med åsikter Det tror jag att ni också har Och åsikterna kan man då rapportera in på Antingen bullmonsterpodd at gmail.com eller så har vi vår Facebook-sida och då går det bra att söka på Bullmonster på Facebook. Så ja, och på oss. ja, och vi finns även på Twitter. Ja, det är vi. Jag glömmer, jag, glömmer alltid. Alltid. Pod. jag glömmer alltid bort att vi har en Twitter. Uh, <laughs> Hej, jag är en facebook manager <laughs> Inte riktigt skitrygg av mig. Och så småningom så kommer du väl att komma upp någon form av hemsida också. Ja, uh, och eventuellt att vi kommer bli publicerade genom att heter den här. Megasin eller Megasign ah, jag, hur man nu uttalar jag det Jag tror till och med de själva uttalar olika det olika på ah. Megasign I min mörka passröst mm. <laughs> Ja, vi får tacka på oss Och så kommer vi förhoppningsvis släppa till avsnitt Om två veckor ett så alltså precis tror jag ja. Det blir nog bra det också Vi återkommer med nytt ämne då Men tack och hej Hej då